На запрошення Тадика, колишнього партизанського командира, я знову побував у Польщі. Розповідь про цю поїздку, про зустрічі з друзями тих далеких бойових років попереду. Тут тільки про нових. Переступав я поріг їхньої господи з тривожним почуттям. Зараз побачу розбитого хворобою друга. І раптом... Такий чи не найприємніший сюрприз за всю поїздку. Яник знову на ногах. П'ять тижнів лежав він паралізований. І всі ці дні Інга, вірна Інга, ні вдень, ні вночі не відходила від його ліжка. Кожен день купала, кожних півгодини перевертала обважнє тіло. У Казимежі великий. Всі від малого до старого знали, любили доктора Новака, але ніхто вже не вірив у його воскресіння. Ніхто, крім Інги. Коли Ян почав одужувати, прийшла бабуся, одна із багатьох його вдячних пацієнтів. Побачила, заплакала. Чого ти плачеш, бабтю? Третій раз приходжу на твій похорон, синку. Видно жити тобі довго-довго. Хай береже тебе, свята діва, над дівами мати стражденних. Живе, ходить, працює головним санітарним лікарем. І ми пили з ним настояну на безкицьких травах вудку-виборову і підняли келишок горілки за інгу, за вірність, за любов, перед якою безсила навіть смерть. А чи пригадуєш, друже, «Як ми вилікували Інгу від однієї небезпечної хвороби?» «Ще б не пам'ятати, Яник підморгує, мовляв, тепер уже можна трохи підняти завісу над таємничою пригодою». Було це так. Одну дівчину, розвідницю із загону Тадика, поранило у ногу. Ян, рятуючи її від гангрени, часто навідувався до хворої, поки в Інги не пробудилися ревнощі. «Щось дуже часто у тебе перев'язки». Поїду і я з тобою. Ревнощі й ржа, гублять серце. Довго міскував Яник, поки не придумав. Добре, сказав він, командир дозволяє. У Гардого теж є справи до Тадика. Їдьмо в трьох. Поїхали Рисю. Інжен кінь, маслакуватий із короткою шиєю, якого навмисно в загоні ранком не напоїли, біля струмка вирвався вперед, різко нахилився, припавши нетерплячими губами до води. Інга – як і розраховував Яник, полетіли з сідла у річку. Ян і Гардий, мов нічого не трапилося, допомогли їй вибратися, підвели коня. «Ні-ні, їдьте самі!» – замахала руками Інга, і пішки повернулись у загін. Ян сміється. «З того часу усі симптоми хвороби як рукою зняло? Хоч бери патент на випробуваний перевірний засіб проти ревнощів». Пані Новокова, мати Андрія, Адама і Єви – без п'яти хвилин бабуся нітрохи не сердиться на слова чоловіка, і, здається, давно вже розгадала його каверзи. Яник. каже вона таким голосом, що я навіть починаю трішки заздрити своєму другові. Під Новий рік звалила мене Ангіна, продовжує згадувати Яник, температура сорок градусів. Сам лікар, сам із ціляйся. «Другого дня тільки розплющив очі, дивлюсь твої хлопаки. А на нарах мед, ром, цукерки принесли від Саші кухаря навіть смажену картоплю. З того часу смажена картопля по-українському – моя улюблена страва. А ще в пам'яті один русявий красень із зеленими очима співав для мене Катюшу, Рябіну, Полюшка Полі. Чарівний голос. То отче нашого загинув в останні дні війни. Примовкли. Гарно у Яника. Та час назад у гори. У рік 1944. Салют жовтню. Наближається 27 річниця жовтня. Чим же ми, товаришу капітан, Відзначимо свято, звернувся до мене після вечірньої перевірки Овсій Близняков, командир нашої диверсійної групи. Як і завжди у подібних випадках, Овсій прийшов з готовим планом – напасти на станцію Строне. Це співпадало із моїм наміром. Треба було роздобути грошей чималу суму для викупу товариша Міхала.